Salmul 173 al Bisericii din Teatira Slavă ție, Doamne, fiindcă Tu, ca Fiul al lui Dumnezeu, pentru noi Te-ai rugat și în albastrul ochilor Tăi, blândețea iubirii, pentru noi ai semnat. Slavă ție, Doamne, fiindcă Tu picioarele de aramă strălucitoare care tali ne-ai dat și pentru cununa răbdării să lucrăm cu râvne am alergat. Slavă ție, Doamne, fiindcă Tu. În faptele noastre, dragostea și credința în Tine ai zidit și de aceea răbdarea ne-ai oțelit. slavă ți Doamne, fiindcă prin îndelunga răbdare roada Ta de 30, de 60 și de 100 am lucrat și de aceea cu slujba Ta ne-ai binecuvântat. Slavă-ți-e, Doamne, fiindcă atunci când ucenicul satanei cu Izabela ne a ispitit, noi pentru pocăința ei ne-am rugat și Tu ne-ai ocrotit. slavă ți Doamne, fiindcă pe dreapta ei și dreptatea Ta... Am văzut, iar prin ferul în care lucrarea ta s-a făcut mulți în tine, au crezut, slabăție, doamne, fiindcă Bobul de muștar al credinței în inim ne-ai sădit și după rodul adus ne-ai Slavă Slavăție doamne, fiindcă noi învățătura ta am primit, la poruncile și legea ta am privit, iar rânduia la casei tale, am cinstit. Slavă-ție, doamne, fiindcă tu pe cele ale satane, când le-ai văzut, de ele ne-ai de greutatea ispitelor și încercărilor ne-ai ferit. Doamne, fiindcă steaua cea de dimineață ne-ai dat și prin toiagul de fier stăpânirea peste neamuri a îngerilor domniilor am aflat.